Рослини. Рослина – живий організм, який черпає енергію для вироблення поживних речовин із сонячного світла. Без рослин життя на Землі було б неможливим. Більшість рослин має здатність поглинати світло за допомогою зеленого пігмента під назвою хлорофіл. Використовуючи енергію сонячного світла, вони в ході особливого процесу – фотосинтезу – виробляють поживні речовини водночас продукуючи кисень, необхідний для життя всім рослинам і тваринам, зокрема й людям. Багатий світ рослин На землі близько 400 тисяч видів рослин, від мохів, що стеляться по землі, до велетенських мамонтових дерев, які досягають висоти 100 метрів. Кожний вид по-своєму пристосувався до певного освітлення надміру чи нестачі води та мінеральних речовин, навколишньої температури. Рослини пустель, наприклад, кактуси, своїм довгим, широко розгалудженим корінням збирають всю доступну воду і зберігають її в стеблах. Рослини сукуленти накопичують воду в м'ясистому листі. У холодних районах ростуть карликові дерева та чагарники що допомагає їм протистояти холодові та вітрам. Потяг до світла Рослинам потрібно якомога більше світла. Форма й розміщення листя в усіх рослин такі, що вони майже не затінюють одне одного. Дерева в лісі тягнуться вгору, підставляючи свою крону променям сонця. Ліани піднімаються вгору по деревах в скелях чи стінах за допомогою чіпких вусиків. А так звані епіфіти ростуть просто на гілках дерев, навіть не торкаючись землі. Інші джерела живлення. Деякі рослини-паразити, подібні до омели, одержують додаткове живлення, вростаючи в тканини більших рослин. Інші ж, як березка, взагалі не здатні виробляти собі поживу самостійно, а тому прикріплюються до інших рослин. Існують також хижі або м'ясоїдні рослини, наприклад, росичка чи венерина мухоловка. Рослини й люди Люди почали вирощувати їстівні рослини близько 10 тисяч років тому. Нині понад 4-5 усіх продуктів харчування рослинного походження. Основні продовольчі культури – Пшениця, рис і картопля. Люди їдять різноманітні фрукти та овочі і роблять напої з чаю, кави та злаків. Крім того, рослини постачають нас різними оліями, бавовняним тальняним волокном. Не кажучи вже про такий цінний матеріал, як деревина. Чимало ліків одержано з рослин. Навіть таке найважливіше паливо, як вугілля не що інше, як закаб'янілі доісторичні рослини. Селекція рослин Більшість сучасних культурних рослин дуже не схожа на своїх предків. Використовуючи наукові методи, зокрема генну інженерію, селекціонери вдосконалюють зернові культури, роблячи їх більш урожайними і стійкими до хвороб. ІЛюстрації Класифікація рослин Рослини класифікують за загальними ознаками. До мохоподібних належать рослини, позбавлені судинної системи, яка здатна переносити воду та поживні речовини від однієї частини до іншої. До квіткових їх також називають покритонасінними усі квітнучі рослини, органами розмноження яких є квіти. Покритонасінні рослини діляться на два класи – Однодольні та дводольні. Основна різниця між ними, як видно з назви, в тому, що в однодольних у насінині одна доля, а в дводольних – дві. Листя в однодольних, звичайно, довге та вузьке, а в дводольних – широке. Як живе квітка? Коріння поглинає з ґрунту воду та мінеральні солі. Поживні речовини виробляються насамперед у листі. По стеблу вода і мінеральні солі надходять до листя. У квітах є клітини, які відповідають за розмноження рослин. Поява паростка Насіння має все необхідне для утворення рослини. Для того, щоб насіння проросло, йому потрібні волога, тепло і кисень. Перший етап. Коли насінина починає проростати, вона лопається. І з гіпокотеля або дольного коліна формується первинний корінець. Другий етап. Паросток пробивається крізь землю, а сім'ядолі починають вивільнятися від оболонки. Третій етап. Сім'ядолі вивільняються від оболонки. Степло росте вгору, формується Перше листя. Папороті належать до найдревніших рослин. Вони з'явились близько 350 мільйонів років тому Береска. Рослина паразит. Вона добуває поживу, висмоктуючи соки з інших рослин. Хижа венерина мухоловка живиться комахами, яких ловить своїм листям. З волокон стиглих плодів бавовника роблять вату і тканину. Серед рослин зустрічаються і отруйні, наприклад, болиголов. Дерева дають нам деревину. Найвище цінується тверда і міцна деревина дуба.